Beinat gaztelurutia, ongi etorri zuri? Euskerrik asko, zuha ere Jonden Joanden hartu duzu Durangoko azokak udeatzen duen gerediaga elkartearen ardura, ordu hartio plateroena kafean zokiko zuzendari ezinen. Egoera eta giru berezian hartzen duzu Durangoko azokaren gidaritza. Priseski, nola bizi izan dituzu? eta dituzue azken hilabete hau eka. Bai, bueno, ez da erraza azaltzea, ezta da. E, aziera, aziratik bagenekien erronka ahondi baten aurrean ginila, baina aldi berean uste genuen erronka hori zela edo eldu behar geniola, kostala, kosta. Ez duaz zu behar nondi gatozen, iaz aurrez aurreko azokarik ezkenuen izan, E, nolabait esan dezakegu azokaren taupada lortu genuela o, bizirik mantentzea ez dakita, hartzaren taupada edo esan daitek ez da eh? baina aurten e, taupada biziagoa behar genuela guzti zinetxita eta komentzituta ba, erabaki genuen aurrezaurekoa egitea jakinik ba, zailtasunak izango genituela eta azkenengo hilabete eta ba, zailtasunoiak egin pairatu ditu norbait esate baina aldi berean eh bueno helburu on ginen ziurtasunarekin eta eta konbentzimentuz hmm. pandemiak beste argutuan bezala kalteak eragin ditu euskal kulturari azoka hau antolatzean nola senditu dituzue kultura eragileak Bueno, nik esango nuke, kezkatuta ezta, e, ziur gabetasun egoerak, uste dut, sektore guztietan eraringo zuela ezin egona, e, baina, biztanda, aulena gehiago kaltetzen duela eta kulturmundua da, da hori. Guk guztalian e, erakuz maietara etortzen diren partaidei, proposamena egin genienean aurrez aurreko egiteko, Bueno, batetik somatze genuen naia, e, lehen gora hitzultzeko nahia eta horrez aurreko barrezko ratzeko nahia, baina aldi berean kezka ere bai, ezta? Ba, zenbat jende, e, zenbat bizitari izango ditu azokak, zenbateko eduki ere izango du, etorriko toda jendea, E, bueno, alako keskak somatu ditu, normalak, bestalde ba, normalak diren keskak. Hor no, erdibituta dago aldartea zu, uste dut nik, batetik inaia eta gogori eta bestetik ba, zerretorriko denaren kezka. Pentsatzen duzu, pandemia unek kulturiko jendia bazter utzi duela eta badila jende batzu estirenak etortzen alko e, duranguko azokarat ezin ez, ez dutelakotz? Izan daiteke enik neuk, e, eta bueno, gerediara elkartean ere, ez daukagu hori baiztatzeko daturik, izan daiteke ez da? Guk badauzkaguna da aurreko urtetako parte hartze datuak, eta 2008an baino, erakuzmai gutxiago egongo dien harren, e, oso gutxi, geitsira e, oso txikiada. E, Landakoguneak izango duen itxura aurreko urtetako bera izango da, aurreko urtetako bera izango urtetan bat berraunda berreun eta berrogei estan inguru biltzen bazituen, orten berreun eta meretzi berreun eta hogei estan inguru izango dira, ordan, itxura izango da aurreko urtetakoa. Buk badakigu, eta hori esan izan digute, eta badakigu argitaletxe askok, disketxe askok, elkarte askok, partai moduan etortzen diren askok, alegin ikeragarrian handia egin behar izan dutela, ortengoazokan parte hartzeko eta esan behar dugu oso osu eskretuta gaudela haiek espadatoz ez dagoelako azokarik hori ere esan behar da haiek gabe ez dagoa azokarik eta, eta bueno sortzaileek jarraitu dute sortzen nobedadeak aurtengo horreten gozorkuntza lanak iazkoa baino gehiago dira eta bueno sortzaliek jarraitzen dute sortzen baina beste kontua da hori gero E, Kulturtzalei ematerako zubio horretan dauden egiturek nola eusten dioten e, gaurko egoerari ez da. Horda, bueno, baizkartuta gaude, alegina egin dute eta espero dugu asoka, baizta, oksigeno burbula bat izatea eta lagungarri izatea guzti horien Aurten presenziala edo aurrez aurrikoa izanen da, baina jonden urteko jaritik segitzen duzu ere, hurbiltzen al ez direnen ere azokas gozatzen da internetez online deitzen den hori. Joanden ortean ongi funtzionatu zuen, bide honen indartzeko xederik badu zuen geroan? Ez dago jakiderik. Ikusi egin beharko da e, kulturtzaleek azokarekiko e, zein bide nahiak duten, ez da aurreko edo online. Aurten online mantentzen arrazoia, e, eta hu argi esan behar dugu, e, da orain dela sei labete ezkenekila gaur egun kauru eta hemen zeinegoeretan aurkituko ginen eta ezin genuela aurreko asokaren aldeko apustu egin soilik bai aurrezaurrekoa bai egin nahi genuen baina azkenunean horrek utzi dinezkero E, asoka behar genuen eta, eta online e, antolatzeko apustu ere egin genuen ba azken unean asokari gabe ezadurkitzeko. Horregatik esaten ari gara, azoka bi baten antolatu ditugula urten eta bueno, e, lan nahi ikaragarria izaten e, ari da. Gero, datorren urterako erako, eta datorzen online hau geratzeko etorri da? Ba ez dakigu baina ez da online azokak ekarri duen e, gauza bakarra online azokak ekarri du adibidez ba sortzailean aurkezpenak zuzenean ikusteko streaming kanalak e, aurten iaz bezala streaming kanal bi egongo dira egun oso emititzen eta kanaloietan ikusial izango dira e, zuzeneko kontzertuak errealizazio eta soinu bikainarekin eta literatur lanen, zabalkunde lanen, en, gogo eta magin guruen E, estremine da zuzeneko emanaldiak ere ikusi izango dira Orduan, ba bueno, onlinek ekarri dituen osagai guzti hoietatik ba ez dakiko datornurtean zeintzuk e, mantenduko ditugun eta zeintzuk ez Baina ez da online denda da bakarrik, hori eh, baino zabalagoa da Ikusi egimarko da e, nola erantzuten duten kulturzaleak eta horren arabera hartuko egingo ditugu valorazioak eta hartuko ditugu erabakiak Azoka onduan den Plateruena ostatu eta kontzertu lekuak ere bere ateak idekiko ditu joan den urtean aldeat hetxi zen gune hau garantzitsua da leku hori azokaren zat? Bai, bai, bai, biztan da baietz E, arrazoi askogatik batik. E, batetik, bueno, e, arrazoi praktikoak, ez da? E, azoka ondo-ondo dago bertan dago, espazioa ederra da, teknikokio ondo hornitua eta ikuskizunetarako prestatua, erreferentzia askolekoa eta, bueno, alde horretatik, e, aspirektura bikaina da eta ondo etorrea da. Baina, e, hau beste inon ere esan izan dugu eta plateroena ez espazio bat bakarrik, plateroena sortu zen E, kulturregi tasmo bat aurrera eramateko e, orain zabalduko dugu bostegunez azokarako, baina azokamaitzen den berrizitxiko da eta guk nahiko genukena proiektua bera martxan egotea proiektua bera martxan badago, azoka gehiago aberastuko du espazioz bat baino gehiago e, edukia eta nortasun emango digulako Orduan, bueno, posi gaude batetik, e, jaiotzen ikusi genuen espazio hori bostegunez zabalik egongo delako Baina penas esaten dugu, bostegunera itxi egingo dugula, ez da, zabaldu eta itxi. Eta, bueno, hiko genuke hori lantalde finko batek, eta gogotsu dagoen lantalde finko eta gazte batek hartuko balu, eta bidelagun lagun izango bagen diktu zen azoketan. Hautxenian ere izanen da mohin mendu? Ba, inuski baietz, bueno, hau txeneak badak eh, Alde bid dituela batetik aotsea literatura eta bestetik aotsea musika, otsea musika atala plateroenak hartuko du, gahau da aurten otsea musikako kontzertuak berrogeita hamar kontzertu bostogunnez e, plateroeneetik emango ditu aotsenea musikak e, hori da bat eta gero bestetik aotsea literatura. E, aotsxeea literaturak literatur aurkezpenak egingo ditu, E, Areto nagusian izango dira horietako aurkezpen batzuk eta bueno, beste batzuk e, musika eskolan. Haera aipatu behar da gu aurkezpenak egiteko izena emateko epea zabaldu genuenean ezkeruel la uste inunddiketa inora hainbeste eskabide izango genuenik. eta hainbestekoa izan da eskaria, hau da zorzaileek publikoarekin aurrez aurrera aurkezteko daukaten greña hainbestekoa izan da eta eskabide hain handia, E, espazio berri bat eh gaitu behar izandugola, ezta? Kasu honetan musika eskola hau ere landako gunetik oso gertu dagoena, areto edarba dauka eta horre ere hainbat aurkezpen egingo ditugu eta hotzena literatura hortik ere jarraitu ahal izango da. Beinat gaztelu rutia bururatzeko izen emaiterik ezpa ez da egingo da azokantxartu. Bai, hori penaz diogu, pena undiz, baina baina alaxe da. Eh, azokan izen ematearekin sartu beharko da urten, e, hori da historian lehengo aldiz, e, jarri da martxan e, e, sistema hau eta sistema honen helburua da batetik e, bueno, zidea, pilaketak, bueno, helburu nagusia da pilaketak ekidite, pilaketak Pilaketak ekiditeanun barruan Eh? Mila eta berreun persoanak eh, bizitariko eduki ere izango du Hau da aldi berean mila eta berreun bizitario gonal izango dira Gero langileak badira beste eh, eundak abatzuk ez da Baina mila eta berreun bizitario aldi berean Eta eh, egunean bost txanda egingo ditugu Eta ordubiko txandak dira Ordu eta erdi bizitatzeko Erakust azoka bizitatzeko Eta ordu erdi usteko urrengo txandari lekua egiteko eta, bueno, eta sistemao gainean, zergatik ez, barruan pilaketak ekigiteko bakarrik herrian bertan ere pilaketa ikaragarriak ekigiteko durango kudalak bazteuken keska bat eta kezka hori da herrian e, bertan e, jendetzak pilatzea eta esaten ari gara errezervari gabe edo aurrez e, tokia hartu gabe ez etortzeko durangora ezingo delako Erak edo azokan sartu. No, Eta horrekin lortu nahi duguna daba bueno, herriko pilaketak edo ekiditean. Mm -hmm. Beinat gaztelu rutia, durangoko azoka kudeatzen duen gerediaga elkartearen kudeatzaile berria, mil Milesker, milesker zuei.